Sezinha meu rebento onde vais con tanta pressa Sezinha meu rebento onde vais com tanta pressa, rebento, onde vais com tanta pressa. Anda Aqui para minha beira mesmo que algas areça Aqui para minha beira mesmo que algas areça Mesmo que algas areça que subiu a serrajeira Mesmo que algas areça que subiu a moi boa tarde, Rafa hola, boa tardes eh, chamamos tardes. a Rafa Villar que acaba de ser premio de poesía a fundación en eh, hora moitos parabéns eh, a seguir recollendo moitos éxitos pois pues, moitas grazas polas vosas palabras a verdade que estou bastante, bastante contento, non podía ser menos Rafa, acabamos de falar con María lado. E conví, invídate uh, por lo menos mándache os seus parabéns e, e, e unha aperta moi grande despois que colgaremos o podcast podro escoitar directamente <ríe> Pois moi ben bueno, María amiga desde hai bastantes anos unha persoa magnífica unha escritora tamén magnífica tamén coa mm -hmm. unha da Costa da Morte máis nova camín e que participou nunha experiencia nunha experiencia nunha iniciativa literaria e cultural e de dinamización que foi o Batallón Literario da Costa Amor Pois eso, eso decía, se nos comentaba precisamente de feito, pois eso o que, o que máis nos gustou precisamente foi eso que, que dice Jolín, hai que admirar a este grande poeta Ela tamén é poeta, pero bueno, pues, puxe un valor a tua capacidade e a tua grande escrita que tamén tes o premio me parece que tamén participaxes no noso certame de poesía Rosalía de Castro, e tamén fuche premiado con el pois hai venganos sí, sí, sí, foi un premiado no certame no, no de Rosalía de Castro sí, sí, hai bastantes ben anos. Cuando yo empezaba, yo creo que en aquel momento ni siquiera tenía el libro publicado y ahora se ha pasado una dulce, ya quiero decir que fuera, es que fuera en aquel momento un, un reconocimiento muy importante para mí, para bueno para seguir en esto que usamos un oficio en una profesión, porque yo no vivo mm -hmm. en Navidad, pero si un oficio pues por lo tiempo que le dedico, por las por las ganas, por lo ánimo, por la difusión Uhum. Uhum. Bueno, pois parabéns, moitos parabéns Moitas felicitacións bueno, Rafa, falanos dese traballo que, que foi premiado Que os nosos ointes saiban De que, que consistía Ben, o libro que títula Seus lugares da memoria Son, bueno, un libro menos unitario eh, que os anteriores, no sentido que ten unha primera parte que se que se titula precisamente Os legales da memoria, que son eh, textos en prosa, que son... Eh, ten bastante de reflexión eh, poética por unha parte sobre os lugares e sobre o pasado, pero tamén sobre o presente, sobre todo, sobre temas do presente, e aí aparecen, bueno, pues, desde a reflexión sobre a propia lingua, o propio país, sobre a violencia de xénero, sobre o que pasa no mundo, é, decir, é unha primeira parte así de, de reflexión eh, literaria, e despues aparecen toda unha serie de poemas, cinco ou seis, Eh, bueno, que xa abordan outros temas xa con outra estética diferente xa non son poemas en prosa, son poemas uhum. en verso neses versos que fago bueno, eu pues, tirando así a poesía minimalista a poesía concisa e y... pero bueno, que intenta ser moi expresiva non dicir o máximo, o mínimo de, de palabras e apelando sobre todo pues, as, as, as emocións, o sentimento pero tamén apelando a intelixencia da xente, non, no uh -huh. sentido a miña poesía non, non admite moita eh, moita tregua, non? O hueso intento é, non esa parte, digamos, do que falaba eu do, do meu oficio, da miña intención agora de escribir. Moito, pero pero moito, moito ten que ver precisamente co real, co actual tamén, como acabas de dicir entón. Si, sí, a ver, eu efectivamente, eu vivo O presente, gustame escribir sobre o presente, reflexionar literariamente uh -huh. sobre o que pasa no mundo, desde o tema das migracións, como dixía antes, o tema de violencia de xénero, o tema, uh -huh. bueno, digamos, algo que apela directamente ás persoas, o mundo boxe. Uh -huh. eh, é certo, nos lugares da memoria, aí aparece a memoria, creo que, me que é importante a memoria, é importante para as persoas, Pero é importante eh, a memoria colectiva, a memoria dos povos, das comunidades, dos, dos colectivos. Non? Uh -huh. eh, un país como a Galicia tamén é importante, porque eh, hai outro tema que aparece, o tema das migracións e o que significa eso para, para a xente. tanto, é unha memoria pero unha memoria viva, non unha memoria nostálxica, non é unha memoria uh -huh. que ten que ver coa actualidade, coa realidade, co que vivimos as, as persoas. Non, eu creo que, nese sentido, son un escritor bastante humanista eh, pero con unha carga así como digo eu, neo-existencialista non existencialista como existencialismo dos anos eh, 60, 70 en Sartre un novo existencialismo Eh, que de alguna maneira pues, a través da, da poesía tamén o vou soltando, non son filósofos uh -huh. nin, nin aspiro eso, nin, nin nada non? Pero creo, creo que a poesía está moi próxima doutros campos está moi próxima da música pero tamén está moi próxima da, da filosofía e esa reflexión que temos porque claro, a poesía, a literatura si sí que permite esa reflexión no tempo non? Eh, que o día a día se cadra non, non nos permita non é boas das artes en xeral e da cultura Dicen a maior parte dos comentaristas e literatos e algúns críticos que precisamente os poetas son os esos que reflexades máis ben a sociedade e ao mesmo tempo tamén criticades un bocadiño as cousas malas que se están a facer. Eh, a ver, supoño que non somos os únicos Pero creo que esa así é unha función da poesía non? Entón, ele dá moitas voltas mm. A utilidade E xogo moitas veces, incluso as veces literariamente Entre a utilidade e a inutilidade da poesía Claro Eu creo que a poesía é útil sí, sí. Sí, sí. É útil É o que nos ajuda eh, tamén a pensar a un poquinho Claro, non ten a utilidade pois, De unha cousa material Non nos dá sustento Non nos dá non é un invento que nos permita millorar a vida, pero ten esa utilidade eh, porque esa parte de alimento, do ánimo, do espírito tal que está aí e si permite esa reflexión que vai máis alado día a día, entendo eu, non creo o día a día, pois pues, todos estamos pillados por, bueno, por as nosas circunstancias vitais, polo traballo, por quen non ten tempo, la falta de traballo, por unha hipoteca ou por pagar alugueiro, por por chegar ao fin de mes, etcétera, etcétera. Sí, sí. E a poesía dentro, pois, pues, desse torbellino que é o mundo, uh -huh. si permite ese, ese espacio de, de reflexión, de ir mais alá De máis lá, non? e de comunicar eso e comunicarlle aos demais porque é importante eh, ese, ese elemento a comunicación un, un poeta non escribe para si sí, ou eso entendo eu non? escribe claro. sobre todo para os demais se uh -huh. xa un traballo, un oficio eh, solitario porque o é estás facendo algo que non vale só para ti e que ten sentido na medida que, eh, que os demais que as outras persoas aí poidan ver algo, poidan ver reflectidos os seus sentimentos, poidan ver reflectidas as súas emocións, os leve a ir máis alá, a pensar algo diferente etcétera, etcétera, a mí esa é a virtualidade e a utilidade real da, da poesía a, a transmisión concretamente é o que importa, non? Sí, é, reflectes... A capacidade esa de, de comunicar, Eso. pero de comunicar non que se nós comunicamos todos os días, pois as persoas a día claro, claro. conversa, tal pero de comunicar algo eh, digamos que vai máis a día a día, que transcende, non? Que reflicte, que, que reflicte algo importante da poesía, sí, que sí. pode transcender eh pois eso da da realidade para ir un, po, un, un paso máis, un pouco máis máis alá, eh, a lado, eso axuda nos a crecer, a medrar como como mm. persoas, como seres humanos que somos. Bueno, Por eso se dice que a poesía, al menos eu penso así, é o espírito da alma. Pois pues algo así, non? Bueno, hai moitas... Moitas, moitas definicións. Si, sí. bueno, claro, definicións ten que moitas. De mm. É o gran misterio do mundo, eh? eh? Quero dicir, ao final damos volta sobre esa idea, non? Mm -hmm. Eu creo que a idea é que a poesía sempre vai... Intenta ir máis alá. É proporcionar de a persoa o ser humano uh -huh. pois outra maneira de estar no mundo ou, ou unha reflexión sobre o mundo no que vive ou, ou sobre unha vivencia persoal uh -huh. ou sobre un sentimento non? eu creo que ten esa capacidade non? que comparte por outra parte pois, co, con, con outras artes non? eu creo que a música tamén o ten a pintura para, bueno, para a xente que realmente entenda a pintura é capaz de transmitir eso No uh -huh. facémoslo con o nosso instrumento bueno, pois que son as As palabras, é a ferramenta que temos, a língua, eh... as palabras, a linguaxe. Non mm -hmm. eh, Pero... sei en que país era que mataban os, os escritores, porque e, e os sí. poetas, sobre todo, porque contaban a verdade. Mm. Bueno, bueno pues, efectivamente, eu creo que hai, hai casos na historia en que, que hubo poetas que pagaron coa vida por pues, sí. seu posicionamento é eh, poético porque era ma unha maneira de entender diferente o poder, non? E creo que tamén o poeta, os poetas eh temos unha relación difícil e debemos tela, unha relación difícil co poder, non? Debemos ser unha especie de contrapoder, de situarnos eh do lado máis humano, da xente, das das persoas e das causas, digamos, pois desas causas das, digamos, omaristas e tal, e Eu creo que os poetas teñen que estar aí, temos que estar aí, non? Del lado do, do débil, dos de abaixo. Uh -huh. E claro, eso as veces levou en momentos históricos a que poetas pagasen coa súa vida o seu posicionamento poético que a veces era un posicionamento político un posicionamento humanista dentro dunha sociedade uh -huh. Si, sí, algúns algúns foron reseitados e ainda hoxe se hai algún, algún sitio, que, sí. que se atreve a apoiar unhas creacións críticas sí, pois ver, son ver, de... ver, no, non sabemos ainda Onde, onde están enterrados os restos de García Lorca. Es terrible, non como eh, como sociedade que ejemplo. non se saiba sí, un, un poeta, es decir, bueno, da, da capacidade de ser un poeta internacional, de un poeta mundial. Mm. Eu creo que é unha, unha vergonha para unha sociedade que descoñe onde están enterrados Sí. Os restos, porque uns fascistas decidieron acabar cabida dun poeta, dun sí. enorme poeta, poeta dramaturgo e tal como García Lorca. Non non sabemos non podemos levar unhas flores a tumba de García eh, Lorca. Podemos levar flores a tumbas de moitos poetas, pero, por exemplo, non de García Lorca. Eso é terrible, eso é tremendo, non? Sí, claro, sí. Pero tamén fala da grandeza do propio poeta. Eh, exactamente. Bueno, a, a, o que ocurre é que nos estábamos falando precisamente dese de premio tan sí. prestixioso que acabas de gañar sí, sí. Que, que por certo bueno aumenta o prestixio tamén dos propia, da propia autoría poética de Galicia que sí. son tú xunto con outros moitos como por exemplo Yolanda Castaño ou sí. moitos uh -huh. outros ya a mesma María Lado que acabamos de falar con ela pois pues, sí, sí. uh -huh. son des unha nómina de, de, de personas que sí. Axudan a que o noso idioma concretamente seja máis valorado ou polo menos teñase un bocadinho máis en valor non? Sí a ver uh -huh. eh, eu algo que tiven claro, xa teño 55 anos pero empecé nisto hai, hai unhas décadas non e que nos éramos un pouco intentávamos, teñíamos que ser bueno, nivel individual non acusa, pero a nivel colectivo elas son un pouco máis novas que mim, pero digamos que están encadradas dentro que se denominou eso la uh -huh. xeración ou do grupo dos noventa porque como xente que nos empezamos a a, a conhecer ou a conhecer a nosa obra aí a finais dos anos bueno, nos anos noventa, principios no meu caso, no caso delas a finais pero digamos que era continuidade non e creo que eso é bo Estamos unha tradición literaria que é inmensa e espectacular, non? Mm. porque o foino de Zaáhove con Rosalía, e digamos sí. todoient resurrimento per foina no durante o século XX, a pesar do da época franquista, resistimos e resistiu esta lingua, esta literatura, esta poesía sí. e non seguimos. somos continuadores de eso. non formamos parte pois dá algo moi importante, non? que é un sistema literario, que é a literatura galega, que tamén se, renoi, se remonta, digamos, á noite dos tempos, non porque, claro, sí. temos unha lingua de máis de, de mil anos, as cantigas, século XIII, uh -huh. século XIV, escribíanse en galego, un galego portugués, pero era galego, non? Uh -huh. e nos bebemos desas fontes, e non somos a continuidade deso, de e a mín iso sí que me verse importante, non? Uh -huh. Porque é como unha especie de acto de resistencia do que somos colectivamente, como lingua, como país, como sociedade, eh, eso nestes tempos é, é importante, eu considero así, polo menos, non? Uh -huh. Ademais, é moi bon ter unha fonte donde podes matar esa ansia de escribir. Sí, sí, está claro, está claro, sí, sí, que eso, eso é fundamental, non? Beber desa de fonte... Uh -huh. Eh entón eu tamén sempre digo non que é importante coñecer pois a nosa literatura e despois conhecer outras, porque nos eh, somos capaces de dialogar con outras literaturas e eh. estar a altura de outras literaturas porque están, hoxe sendo premiadas, sobre as mulleres que fan poesía en galego, non? pero bueno as xentes que fan poesía en galego están premiadas incluso fora das nosas fronteiras uh -huh. porque aí empeza a haber un reconhecimento dunha realidade, e que hai un un talento, un talento especial para a cusa uh -huh. literaria eh, que se manifesta en nomes diversos que están eso hoxe están sendo recoñecidos uh -huh. e eh, é algo que máis que nos creo que nos enorgullece a, a todos os que pues, día a día pues, escribimos as nosas letras recamos uh -huh. os nosos libros adiante ver ese recoñecemento porque inda que son recoñecementos persoais no fondo é <coughs> perdón, reconhecimentos colectivos Uh -huh. Eso a unha literatura e a unha lingua que ¿no? uh -huh. claro. se expresa así oxe e que se expresa pues, con talento e que se expresa con, con ganas non de, de ir ao mundo non de formar parte del sin complexo de ningún tipo uh -huh. claro, claro si, sí, si sí. A verdad que é un placer John, a honra terte aquí con nosotros, Rafa. Estamos aprendendo, decimos unha lección magistral de poesía tamén. A verdade, o tempo na radio vais nos depresa, pero como temos outro contacto en, ocasi en outra ocasión, intentaremos outra vez conectar contigo e que nos contes proxectos, porque por, a parte deste premio seguro que sigues trabalhando eh, eh, publicando poesía, non? No, casi quería tomar un sabático ¿Querías? Sí, luego, casi quería tomar un sabático A ver, yo creo que una parte da, de este oficio Reclamante oficio, sí. eh, Ten que ver también con conformarse sí. Bueno, pues el tiempo que estoy escribiendo, pues leo menos eh, Creo eh. que ahora también necesito un tiempo Después de, de un libro y eh, de que significa un libro, la promoción sí, sí. que teña también, digamos, un tiempo así de relax y poder uh -huh. leer, seguir lendo pues a poesía, que se fai aquí, que se fai fuera, claro. e irme formando ¿no? esto es así, un continuo todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, de momento así como proyecto, proyecto, no teño nada entre manso que no quiere decir que, uh -huh. que en unos meses no nos haya algo, ¿no? Y después, uh -huh. por otra parte, pues encantado de falar con vos desde luego. Moitísimas gracias eh, de verdad, gracias. que fue un placer enorme, eh... Rafa Eh... Pois pues unha aperta e grazas a vos e ao vos dispor para o que queira Parabéns e eh, a seguir colletando éxitos Paite a unha montaña que así Libra os pensamentos e <risas> Envíalos a donde sea Moitísimas gracias sí, sí, sí. Vale. Nada, moitas gracias e boa tarde Boa tarde, boa tarde. Boa. Vamos a despedir a Rafa con música e eh, De seguida conectamos tamén con outra mm, Persoaca Aquela que comenzamos a decir Precisamente ao começo da nosa emisión Imos sí. ala Eu teño na miña casa Un um cuarto só para mi. Nel gardo soño sent ta É fantasías en fin. No meu cuarto hai un balón, Un mecano e mais un tren e un cabo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma de cartón e de papel chamans barriga verde pululú e te hai saber teño bonecos de goma de cartón